Hondkieses, hondkies wat net aan o plaf, aan o plaf, aan o plaf. Hondkies, hondkies, en al plaf alweer, plaf die hele dag weer. Die kijkieses moos ver hulle bang, ver hulle bang, ver hulle bang. Die kijkieses moos ver hulle bang, van die hondkies wil hulle bang. Wat net aanhoop laf, aanhoop laf, aanhoop laf Hondjesus, hondjes en al blaf alweer Laf die hele dag deur Ja hulle wel al die haasjes ja Die haasjes ja, die haasjes ja Ja hulle wel al die haasjes ja Ja dat doen hulle al te graag Hartelike goeiemiddag en welkom in al ons hondeliewefbeurs, wat uh, gereeld inskakel om sommene maar net meer te leer of meer te hoor van ons vierpoot vriendes te doen en laten, en ook om te hoor wat een mens van elke honderras kan verwag, alvorens jy dan so'n ras verwelkom in jouw eigen sin. En ons het laatst week oor die enigste ras echte hond, wat sy oorsprong on, uh, sonder inteling, uit Afrika en meer so uit Zuid-Afrika voorspring. Uh, hulle word genoem die Afrikanis en uh, is gewoonlik afgemaak as basters of township honde en nog erger maar uh, as ras is hulle slim taai, atleeties, liefdevol hulle is uh, die Afrikanis Die hond van Afrika wat die typische lang snoed, elegante medium groote bouwvorm, kort pels, gepunte oore en opwaartse uh, stert vertoon. Nou hierdie week gesels ons oor die Australiese B-sonde. is ook bekend as Blue Healers of uh, Australien Healers, Australien Healers om omdat hulle altyd die hakskene buit van die beeste en so aan, wat hulle bezig is om op te pas, word hulle healers genoem. Nou, geteel en groot gemaakt om beeste op te pas, en as hulle nie beeste het om op te pas nie, dan het jy niewe oefenmaat gevind. Soos die uh, meeste herdersrasse is hierdie kleinkies hoë energie ras, en uh, hulle het uh, uh, uh, hulle is altyd gereel, gereed om hulle werke te doen of nou combineer daar die eindskappe met hulle skerp geestigheid en beskermende aard en jy het een haarige vernood en misdaad wat altyd gereed is vir aksie. Nou Australiese Beesonde is die beste vir aktieve, ervare troetelouwers. Hulle het uh, baie oefening nodig so, en dit, dit gaan julle baie hoor vandag die oefeningen is die uitstaande truit van hierdie honde. Uh, so huise met groot erwe is een Blue Bloehielers is ook geneig om beter te vaar in huishoudings met uh, ouwekinners. Nou, voor ons dan aangaan met die oorsprong en geskiednis van die Australië uh, Australiese uh, beeshond, kom ons luister eerst gauw na Mary McGregor, en sy sê, sy is geskeer tussen twee lovers, stone between lovers. Hier kom sy, Mary McGregor, Mary McGregor, Torn Between Two Lovers. Nou ek uh, Seam of wat uh, Grant, Grant het gesê, hy gaan ingeskakel wees, want uh, dit is hy ginstelong hond wat ons oorgezels vandag. So, ek uh, hoop jy luister lekker uh, Grant Cameron. Ons skop af met die beeshond geskiednis, die Australiese beeshond. Nou die oorsprong van die Australiese beeshond het in die negentiende eeuw begin, toe die Britse die Smithfield, skaap na Australië uh, gebring het. Hierdie hond het echter nie te goed gevaar op die rove terrein, en uh, snik jete hitte nie. En uh, so, uh, Australiese zetlaars het vannig begin, om uh, herdersras te skep, om daar die omgeving, om in daar die omgeving te floreer. Nou, aanvankelijk het uh, Smithfields geteel met dingo's, sowel as die Skotse Highland Collie. Uh, Blue Healer, wat uh, ons vandag ken, is een kruising tussen die gemengde dingo collie, Ras, en dan uh, ook uh, is die Dalmatian ook daarin. Nou, terwijl hulle geskiednis in uh, Australië begin het, het die ras vir die eerste keer in 1950 na Amerika gekom. Australiese beeshonde is in 1980 tot die Amerikaanse kennelklub toegelaat en hulle het uh, by uh, sy ontstaan een handvest lid van AKC, American Kennel Club, Houding Groep geword. Herdersgroep, dis waar hulle ingesluid was by. As jy na inlichting soek oor die Australiese beesond, sal so vind dat hierdie ras baie aliasse het, met ander woorde, uit klomp verscheidenheid name waarop hy genoem word. En sluitend die Queensland Healer, dit is een verwysing na sy oorsprong waar hy vandaan kom, Queensland en Blue Healer. Die term Healer, natuurlijk haksteen in Engels, het uh, met hulle geassocieer as een slim verweising na hulle stijl om aan die hakke van die beeste te knyp uh, om hulle saam te laat beweeg met die rest van die trop. Terwyl die uh, term blau uh, na hulle gewilde blau-grys gespikkelde jasse verwees, hulle kleer algemeen. As jy op soek is na Australiese beesthondhoentjie kan jy betrouwbare telers op Beeshoek Teruswebwerf soek, of soek op Facebook vir Beeshoond Blad, en jy kan verwacht dat die hoentjie so tussen' 1000 en 2500 rand sal kos, maar hulle kan ook meer kos vir die kampioenschapsleine. Vir daar die prijs kry jy waarschijnlijke hoentjie wat vir a, gezondheids- en temperamentskwesties gekeer is, en uh, dalk met stamboompapiere kom. As jy je uh, hoinkie wil aanneem, rek uit na die blue healer reddings, of uh, uh, hou die uh, ras by hulle plaaslike diereskeiling dop. Nou die aanhoudingsvereistes vir hierdie soort honde. Nou Australiese beesthonde het hoogs actieve mense nodig wat die uh, tyd het om elke dag dier hulle byne onbeperkte energie reserves te brand. Bonuspunte, as jy uh, hulle oor die naweek op een langer avontuur kan neem, weie oopruimtes is ideaal om hulle hoentjie swerverslust uh, te bevredig. Dit is, uh, as dit nie uitvoerbaar is nie, 'n uh, sal 'n groot erf sal nie naasbeste ding wees. As jy 'n klein woonstel het, sal jy toegang tot 'n park of ander buitelugaree nodig hê sodat jou hondjie kan floreer. Australiese beesonde sal waarschijnlik beter vaar in gesinne met ouer kinders aangesien hulle speel se st sleep van 'n kleter uh, uh, kan hulle ontstel. Hulle soek, alles energiek, hulle wil beweeg. Nou, die kleinkies doen het nie vir hulle nie. Nou maak dus seker dat hy uh, altyd toesig oor die speeltuie met kinders en klein, wel kleinkinders en babes het uh, let ook daarop dat uh, hierdie ras ook nie typisch goed is met ander troeteldiere om met hulle te meng nie. En uh, hulle kan achterdochtig wees teenoor vreemdlinge. Kom ons na luister na 'n uh, Song of Joy van Miguel Rios. <tied> Joy met Miguel Rios en ja hy uh, het somme drie weergaves daar, orkestral en uh, dan was hy koersang en dan was het hy, solo baie mooi gedoen ons stap aan met die Kettledog Australian Kettledog, soos hy in Engels bekend is, in Afrikaans natuurlijk die Australië of Australiese Uh, beeshond. Nou, die voorkomst van die hond, of, uh, ja, ek wil net jy sê, hello, aan Hanlie, dankie dat jy ook ingeskakel is en saamluister, uh, dankie daarvoor. Nou, oké okay, hoe, hoe groot word hier die beeshonde? Nou, Australiese beeshond mannikies, word tussen 46 tot 51 cm lang, en die wijfies staan 43 tot 48 cm Uh, wanneer hulle dan volgroeid is, ne? En uh, hulle is uh, medium groote ras en is geneig om tussen 16 tot 23 kilogram te weeg. Blue Healers, uh, soos hulle ook bekend is, het altyd een glinster in hulle oor asof hulle gereed is om in jou volgende avontuur te deel en uh, hulle is al klaar. <laughs> pesig om in jou volgende avontuur te deel, nog voordat jy daarmee begin het. Hierdie mense plasierkies of plasierhonde uh, word met wit jasse geboore en kry eie pasgemaakte uh, voorkomst, blauwgrys of rooi met spikkels, soos hulle ouwer word of groter word. Hulle puntige oore en uh, die hoekige gezichte herinner aan Australiase wilde dingo waaraan hulle verwant is. Maar hulle, terwijl hulle wilde voorkomst en kompakte gespierde bouwvorm sê ek is alles bezigheid. Sê hulle expressieve gezichte vir jou. Ek is volkome jou nou. Nou, okay, hulle oor Australiese weeshond oore is matig groot, word op die skerel gesit, breed en aan die basis en gespits wanneer hulle waaksam is. Die oor, hulle donkerbrein oor, met een wakker en intelligente uitdrukking. Die nees, die nees is gewoonlik swart Sy hoogte, soos ons nou net gehoor het, reens is 46 tot 51 centimeter, uh, en die uh, tewe, uh, die vrouwelike honde, is uh, 43 tot 48 cm. Nou hulle jas lengte, of hulle pels dan, die blue healers het typies a dubbel laag, met a kort dichte onderlaag en lang reen bestande, buitenste laag. Die jas kleur, Uh, van hierdie honde en wissel van blauw, blauw gevlek, blauw gespukkeld of rooi gespukkeld. Hulle kan ook een bykie brein om hulle gesug hee in die nek in die bors, en die boors en op die achterkwart kan daar ook een bykie brein voorkom. Die Australiese beesthond het een sterk uh, het een stert wat matig laag gesteld is. Hulle is geneigd om uh, een goeie kwast te hee en uh, uh, in rus hang het met uh, F in sy curve. na onder, Nou, onner, Nou, oké okay, hulle gewig, as ons ook net nog sê het, uh, mannelik en vrouwlik, jy al, verskil hulle uh, groot uh, is, is mannelik en vrouwlik sy gewig uh, min of meer so 16 tot 23 kilogram die Australiese beeshond temperament. Nou, Australiese beeshonde is geteel om werkhonde te wees en word as lede van die herdersgroep geklassificeer. Daar honde wat geboore is om vee op te pas, dis die herdershonde. Uh, so as hulle op skou gaan meeding, is dit die klas wat hulle ingaan meeding. Die meeste van hierdie honde is op hulle gelukkigste, gelukkigste wanneer hulle werk of minste bezig is uh, met iets. Bezig, as hulle bezig is, is hulle happy. As zodanig floreer, floreer hierdie ras in actieve uh, huishoudings en haard het om verveeld te wees. Nou, uh, hierdie Australiese beesthonde is hulle agries, uh, agressief. Nou, het uh, sal makkelijk wees om die American Kettle Dog uh, as agressief te uh, af te maak. Hierdie honde is loyaal aan hulle familie, beskerm hulle huis en altyd gereed om actie, in actie oor te gaan wanneer nodig. Maar met behoorlijke socialisering en baie opleiding kan hierdie ras goed gedra lede van die familie wees en eindelijk van die community ook. Omdat hulle herders is, beteken die grootmaak van Australiese beesthond, opleiding en socialisering is belangrijk. Dit is een onafhankelijke ras, wat nie wil deel nie. Begin dus om jou oentjie aan mense, anderonde en situaties bekend te stel, terwijl hulle nog jong is, so dat jy, eh, uh, eh, uh, hulle help om niewe ervarings te aanvaar, soos hulle groot word. Nou as dit kom by gehoorzaamheidsopleiding, kom, dan uh, is konsekwentheid baie belangrik. Gereelde opleidingssessies sal hierdie hardnekkige ras help om uh, goed gedraande familielid te word of te wees. Australiese beesthonde klink dalk soos een handvol maar met selfverzekerde troetelouwers om uh, hulle energie op die rechte manier te kanaliseer, is hierdie honde onstuitbaar. Nou, hoe om te sorg vir jou Australiese beeshond? Die Australiese beeshond ras het uh, harde werk en mense plasiering in hulle DNA, maar dit maak nie die ras minder op onderhoud nie. Dagelikse activiteite en opleiding sal meer tyd inneem as verzorging, maar hulle begin graag saam met jou oefen as een plaasvervanger uh, op die plaas plaaslewe of vir die plaaslewe. Ok, nou kom ons, voor ons kom daarby of hulle giet of nie giet nie of al die haare verloor en so aan, Kom ons luister eers gauw na Pieter Grant en die lekkie wat hy van syng is The Windmills of Your Mind Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel Never ending or beginning on an ever spinning wheel Like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple, whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own done a hollow to a cavern where the sun has never shone like a door that keeps revolving and I have forgotten dream or the ripples from a pebble as someone tosses in a stream.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 Is a sound of distant drumming Just the fingers of your hand Pictures hanging in a hallway And a fragment of a song Have remembered names and faces But to whom do they belong? When you knew that it was over You were suddenly aware That the autumn leaves were turning To the color of her hair Mountain, or a carnival balloon Like a carousel that's turning Running rings around the moon Like a clock whose hands are sweeping as the minutes of its face And the world is like an apple Whirling silently in space As the images unwind Like the circles that you find In the windmills of your mind die rustige tlanke van Peter Grant en hy het gesing The Windmills of Your Mind wat gaan dier jou windmills jou gedagtes as so maal daar binnen jou kop right, ons kom nou by die gietings of die haarverloor van die Australiese beesonde, is hulle prou na giet hulle baie Nou ja, Australiese beesthonde giet wel. Hierdie dubbelbedekte kleinkies het een gladde boelaag en een kort dichte onderlaag. En terwijl hy nie nie groot skiers is nie, is hy geneig om hulle onderlaag twee keer per jaar te verloor uh, al die jare en dan hierdie honde benodig tenminste een keer per week een goeie borsel maar jy sal dalk meer gereeld veel borsel wanneer hulle giet, die twee keer die jare. Nou, algemene verzorging van hierdie hond, aangezien hulle, uh, hulle jasse twee keer per jaar giet, werp Australiese beesthonde nie die hele jaar nie, wanneer hulle wel hulle haare verloor, val hulle onderlaag gewoonlik in uh, klosse en in klompe uit. Uh, hulle noem het uh, jasblaas. Nou, ja, so twee keer die jaar word hy jasblaas genoemd. Truteldier ouwers moet hulle honde ten minste 1 keer per week boorsel, maar wanneer hulle jas yes of afgooi, sal jy dit waarschijnlijk tot minstens 2 keer per week wil vermeerder, so die dooie haare, so dat jy dit kan wegboorsel. Nou, wanneer jou Australiese beesthond verzorg, wanneer jy hem verzorg, is natuurlijke hondeboorsels, of hulle noem het sliekers, ideaal, vergereelde instandhouding en haarke, die honde haare haarke uh, word aanbeveel wanneer hulle verhaar benevens konsekwente boorsel sal jy hulle ongeveer 1 keer per maand vol bad ook van boorsels gepraat nou troteldeer ouwers moet nou daarna streef om hulle Australiese beest ontsetan in minstens 2 keer per week te boorsel tot dageliks betek hier is nodig Die beste manier om mondversorging vir jou en jou hond uh, makkeliker te maak, uh, is om uh, te begin wanneer hulle nog jonk is, en uh, ja, vroege inleiding tot tandborsel sal hulle gewoonlik uh, maak, uh, makkeliker maak aan die hantering en die gevoel van die kwas of van die borsel dan in die mond wat dit baie makkeliker maak na mate hulle ouwer word. As jy jou ouwer hond aanneem, kan jou veearts jou wees hoe om het te doen op een manier wat vir hulle gemakkelijk sal wees. Benevens gereelde tandenborsel, maak seker dat jou hondse tanden en uh, ten minste een keer per jaar professioneel dier jou veearts skoongemaak word. Nou gelukkig as een actieve hond moet hulle naals uh, natuurlijk versluit en uh, sal hulle nie soveel ingryping benodig om hulle in toon te hou nie. Hulle is uh, goeie reel is dat as jy hulle naals kan oorklik op die cement of op die plankvloer of waar ook al, dan weet jy dit is waarschijnlijk tyd vir een snoei. Dan moet jy die naals snui gewoonlik dier een groemer of var uh, het na jou veearts toe as jy nie gemakkelijk voel daarmee nie, want is uh, bloedvater binnen die naals en as jy hulle raak snijd bevrees, dan sal die nooit weer saam speel, as jy hom weer wil snij nie. Kom ons luister na Ray Conniff, en hy is, of nie hy speel, hy is moes uh, instrumenteel uh, unchained melody van Ray Conniff.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 Dit was Rai Conniff en hy het vir ons gespeel die Unchained Melody. Ons gaan aan en ons kom nou by die opleiding van hierdie uh, beeshonde. Nou, omdat hulle actief, onafhankelijk en slim is, benodig Blue Healers of dan die Kettle uh, Dog of beeshond, uh, selfversekerde ouwer wat hierdie ras se behoefte, aan o, o, o, konsekwente opleiding en geduld verstaan. Nou hierdie hardnekkige streep van hulle, is dikwels frustrerend vir een nieveling. So as jy nie taai uh, selfverzekerde opleier is nie, of uh, ouwer vir hierdie honde, uh, moet dan liewes nie vir jou een krij nie. Nou vir 'n blue healer, is een kombinatie van briljantheid en verveling, nie een goeie mengsel nie. Hulle sal in hulle uh, ak, eie activiteiten skep, soos om jou skoene te kou, of gat in die uh, mat te grabe, of uh, gelukkig vir jou, is hulle ongelooflik intelligent, so toertel ouwers sal vind, dat hulle makkelijk is om op te lei, Australiese beesthondjies, hou van positieve versterking, lekker na je lof, Uh, en uh, speeltijd met uh, speelgoed om jou oentje te beloon vir die werk wat hulle goed gedoen het. Behoorlijke socialisering, vroegtijdig, waarin hulle uh, op een veilige en kalme manier aan nieuwe ervarings en blootstelling uh, krij, is ook belangrijk om die, uh, um te verseker dat hulle goed aangepaste volwassenis word. Papie opleidingskool, het meen kleine hondjies, opleidingskool, in een goeie plek, om nie net te leer, hoe om, wel het is een goeie plek, om nie net te leer, hoe om lekker met ander honde te speel nie, en nieuwe mense te ontmoet nie, maar ook om te leer sit, bly en kom, en hoe om lekker aan een leiband te loop. Hulle voeding en die eet, Australiese beesthonde benodig geen spesifieke soort koos of dieet nie. Die meeste koos van hoog gehalte wat kommersieel beskikbaar is, behoort voldoende te wees. Onthou ook dat uh, daar geen een maat pas, almal plan vir honde en hulle voeding is nie. Daarbenevens moet jou hondse dieet hulle ouderdom, algemene gezondheid, en activiteitsvlakke moet in acht geneem word uh, wanneer jy hulle dagelikse quotas uh, beplan, en ek denk om jou veearts daarin of daarby betrokke te maak of vervoeringskundige, is een goeie idee. Let hulle vir jou precies sê, wat jou hond, jou specifieke hond nodig het. Nou, kebel word dikwels vir honde aanbeveel aangezien dit die harde, krakerige tekstuur die bijkomende voordeel het om hulle tanden te skraap en, of skoon te maak terwijl hulle kou. En hoewel brokkies ideaal vir jonge honde kan wees, kan jy dit oorweeg om jou uh, oor te skakel na sachte of ingemaakte variëteite om jou hond te help, om mak, gemakkelijk te eet en soos hulle ouwer word. Australiese beeshonde is hoogs actief so die ete en kosse wat hoog is in proteïne is die beste. Dit gesê, maak seker dat jy met die veearts consulteer, aangezien jy in die beste posiesie is om jy te lei, om die rechte jy rechte koos vir jou hond te kies, op grond van hulle individuele behoeftes. Jy hondse oefening, nou onthou, geoefende beestwachterhonde is een gelukkige beeswagter hond. Een van eh uh, en wat jou nie uh, jou huis sal mors of uh, vernietig omdat hulle verveel is nie. Eh uh, Australiese besonde is hard bedraad om werkonde te wees. So hulle oefen behoeftes en aktiwiteitsvereistes is van die kaarte af. Ek uh, meen hulle uh, is enige ander hond se benodigdhede. Hulle sal meer as een aandstap of een biekie gaan haal in die achterplaat vir paar minuut nodig hee. Beplan om 1 tot 2 uur per dag te spandeer om jou hond een of ander vorm van oefening om hom daarby te betrek. Nou spoed en behendigheid is, a, is die roepingskaarte van hierdie soort hondkies. En terwijl spoed geneig is om van hond tot hond verskil, kan Blue Healers of uh, Kettle Dogs byna 50 km per uur op volle sprint bereik. Nou dit is hoekom hierdie kleinkies lief is vir ouwers met actieve leefstijle, dagelikse staptochte of draf en speeltijd is baie belangrijk. Hondespoort en behendigheidsopleiding is ook uitstekende activiteite vir hierdie balle van energie. Nou gegewe hoe slim hulle is, uh, sal die Australiese beesonde ook baat vind by geestelike oefening en die uh, in die vorm van legkaarte en speelikies. Hulle moet daarom betekere dingkok, steek goed weg wat hulle moet soek, die type uh, mind plays ook. Ons luister na eh uh, goeie julle sal hom onthou as jy, ek dink dit was die Pieter Stuyvesant advertensie of die Rothmans se garette advertensie is Robert Besby en uh, ons luister na sy sportsmaster was die sigaret advertensie van hierre terug, jylle sal om onthou en hy is gespeeld dier Robert a. Busby en dit is Sportsmaster is hy lekkie sy naam nou kom ons by uh, so een samenvatting of opsomming uh, hier is die eindskappe wat jy kan verwag wanneer jy Australiese beest ontgroot maak op een skaal van 1 verlaag en 5 tot hoog, so kom ons reit hulle Uh, hierdie uh, eigenskap is gegradeer dier verskye troteldierkenners en sluitend hondeafvrichters, veeartse en gedragskundiges. Nou, uh, onthou dat honde individue is en nie alle patroon uh, selfs van in ras sal 100% by die patroon pas nie. Maar kom ons hoor, hoe is hierdie hond gereid? Nou, vervriendelijkheid het hy drie ster gekryg uit 5. Oefen behoeftes 5 uit 5. So moenie 1 aanneem as jy nie self ook super fiks is nie en uh, of energiek is en die tijd het om jou hond te gaan oefen nie. Gesondheidsprobleme eh uh, 2 uit 5. So hulle is nie baie sieklike honde nie. Blaf neigings 4 uit 5. So leer hulle om van kleins af om nie onnodig te blaf nie, die bieren kan geïrriteerd raak, en die politie bel, en dan tel die, wat geewe sonde met die bieren. Versorgingsbehoeftes, is het 2 uit 5, gietingsvlak, dis hulle haare verloor, dis ook maar 2, hulle opleidingsbehoeftes, is 4, is hulle goed met kinders, 3, Te veel energie vir baie jong kinders. Altyd toesig wanneer daar interactie tussen in honde en kleiner kinders is. As hulle goed moet katte, uh, daar kry hulle twee. Tens hulle nou saam groot gemaakt word, uh, uh, so jy moet dit doen as jy harmonie wil heen in huis. Uh, is hulle goed as een diensthond, hulle kry twee uit die vijf. Uh, goed verwoonstelle en klein huise. Nou let op, die klein huise is apart. Is nie klein huise nie. <laughs> ok, daar krij hulle een. So, as jy klein huise het, of ja, klein huis het, moet nie eers dink daaran om vir jou een van hierdie honde te krij nie. Hulle soek een groot omheinde erf, waar hulle energie kan verbrand. Hulle neigings is drie, so dit het opleiding nodig, om hulle minder as drie, buitneigings, te, uh, gee. Energievlakke, van die begin af het ek gesê, hier, sit jy met een hond, wat wil oefen, en wat wil hardloop, wat wil, oh, energie spandeer, sy energievlakke is, 5 uit de 5 vijf. vijfster, vijfster, moenie dat hulle verveel raak nie dit kan tot vernielsig lei eh uh, is hulle goed met ander ronde uh, 3 uit 5 hier speelsigheid dit kom nou weer terug na hulle energie hulle wil speel 4 uit 5 uh, sensitief verkoue weer is 2 uit 5 sensitief verwarm weer 3 uit 5 nou is hulle goed vir die eerste keer troeteldier ouwers? Nee, hulle is nie, hulle is een 2 uit 5 daarvoor. Oké, okay, ons kom nou by hulle gezondheid en sovoorts. Hoe lang leef Australiese beeshonde? Australiese beeshond leef ooral van ongeveer 12 tot 16 jaar. Hulle is een hartlike honderras en uh, hy het relatief min gezondheidskwesties in vergelijking met anderonde. Hierdie ras vereis baie oefening, so dat dit uh, help om gezondheidskwesties in die baie te hou. Australiese beesthond gezondheide, uh, alweer dit bekend is dat die Australiese beesthond uh, ras een stevige constitutie en robuste levensverwachte van 12 tot 16 jaren, is dit belangrijk om te weet dat daar is een paar algemene gezondheidskwesies om vooruit te kyk in hierdie ras. Die eerste is die progressieve retinale atrofie. Hierdie oogtoestand is algemeen gezondheidsprobleem vir blue healers. Anvankelijk verskyn hierdie PRA soos het bekend is as een retinale achteruitgang en met verloop van tyd kan het leid tot verlies van visie in jou hond. Algemene symptome sluit in probleeme om s'nachts te kan sien en verruimde piepele. Uh, soms kan dit uh, ontwikkel van uh, katerakte en uh, in die degeneratie uh, laat stadiums voorkom. Ongelukkig is daar geen effectieve behandeling vir PRA nie. As dit gebeur, kan kleinkies met visieverlies steeds gelukkige levens lei met die liefde van ouers wat hulle help om die wereld om hulle te navigeer. Moe nie goed rondskuif of so iets nie. Nou, jeepdysplasia, ek het nog nie een hond gekry waar dit nie voorkom en waar het nie oererflik is nie. Nou, hierdie Astra Australiese beesthonde is ook vatbaar vir jeepdysplasia. Hierdie oorgeërfde toestand ontstaan wanneer die jeepgevrug sy bal en sok nie stuif in mekaar, inpas nie. Algemeene symptome sluit in uh, hobbel, verminderde fysische activiteit en stuifheid of mankheid. Truteldeer ouwers kan gelukkig wees om te weet dat daar verskye behandelingsverheeptesplaasje is, wat wissel van levensstijlveranderinge, byvoorbeeld die eet en gewichtsverlies, tot uh, chirurgie. Nou do doofheid is ook een oererflike ding vir hierdie ras. Uh, doofheid is nog een gezondheidskwestie vir die uh, Australiese beesthond. Hierdie uh, inkorting kan baie verskil van hond tot hond. Algemene aanduidings van doofheid sluit in oormatige blaf en een gebrek aan reaksie op normale geleide. Tans is daar uh, geen behandeling vir doofheid by honden nie. Weer eens moet truteldeer ouwers aangemoedig word om hulle kleinkies te help om in die wereld so goed as moentlik te navigeer. In hierdie geval is het noodzakelijk om hulle aan een leiband te hou, wanneer hulle buiten is aangezien hulle nie sal kan uh, hoor wat rondom hulle aangaan nie. En uh, op daarie manier kan hulle dan uh, groot veiligheidsprobleem woord. Nou ja, ek sê vir julle, baie dankie vir die saamluister, jy moet een wonderlijke week verder hee, en indien daar een honderras is, wat jy graag meer van sal wil hoor, voordat jy dit aanskaf, wees seker om die ras aan te beveel vir die toekomstige program. Oké, okay, ek speel dan uit met eh, uh, wat sal ons doen? Ek gaan sommer met twee uitspeel, ja. Ek gaan uitspeel met Tennessee Ford, 16 tons, en dan Mabelamie van die T-sets. Nou, geniet wat jylle doen, en doen met jylle geniet. See you latest, alligators. Hier kom hulle. You'll say a man is made out of mud a poor man's meat out of muscle and blood muscle and blood and sinew and bones a mind that's weak and a back that's strong you load 16 tons what a yoke now the day older and deeper in debt Peter don't you call me cause I can't go i owe my soul to the company store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 You see me coming better, step aside A lot of men didn't, a lot of men died One fist of iron, the other of steel If the right one don't get you, then the left one will you Load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in depth St. Peter, don't you call me, cause I can't go I.O. the company stole my bella me you were a child of the sun and the sky and the deep blue sea my bella me après tous les bonjours je te dis merci merci Were the answer on all my questions before we're through I want to tell you that I adore you I always do that you amaze me by leaving me now and starting you my Bell let the bells